U rime ono, dođe Isus u graf Samarijski zvani Sihar, blizu se lako je dade Jakov Josipu, sinu svojemu, a onda bješe izbor Jakovljev, Isus pak umoran, od puta sredjaše tako na izboru. Reče gospod onim ljudejima kojimu, ...koji su mu ako vi ostanete u nauci mojoj, zaista ste moji učenici... ...i poznat istinu, istina će vas osloboditi. Odgovorišemo, mi smo s Avramovo i nikad nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, postat slobodni. Isus im, mol Isus im, odgovori. Zaista, zaista vam kaže... Kaž da svaki koji čini grijeh, no rob je griepo, a rob ne ostaje u kući vavijek, sin ostaje vavijek. A vaša krv, sinovi slobodi, zaista ćete biti slobodni.znam da ste sema Abramovovo, ali tražite da me ubijete, jer moja večna nema mesto vama. Ja govorim što sam video odoca svojega. I vina kretčinite što ste vidjeli od oca vašega odgovoriše i rekošemo odatmašija Abraham Isus im reče da ste deca Abramova činili biste djela Abramova a sada tražite da ubijete mene čovjeka koji sam vam kazao istinu koji učio od Boga to Abraham nije učinio «Vi je činite djela oca svojega», «Tada mu rekoše, mi nismo rođeni od luda, jednoga oca imamo od Boga», a Isus im reče, «Tada bi Bog bio otac vaš, ljubili biste mene, jer ja od Boga iziđo i dođo». U vrijeme ono, ono stade Isus na mjestu ravno, I mnogo učinika njegovih i mnogo naroda iz sve judeje Jerusalima iz primorja tiskog i sidonskog koji dođuše da ga slušaju i da se celjuju od svojih bolesti i koji su koje su mučili nečisti duhovi i senivaku se i sam narod traže da ga se dotakne jer iz njega izlažaše sila i stjeljivaše sve. I on podignuši oči svoje, naučenike svoje govoraše, blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije, blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasjetiti, blaženi koji plačete sada, ječete se nasmijati, blaženi ste kada vas ljudi omrznu, I kada vas odbacaju sramote i razglase imest vaše, kao zlo zbog sina čovječijega, radojte se u onaj dan, igrajte, jedne velika plata vaša na nebu. Šlava te vijeku, gospodisla, sinu i svatog duha. Hvala. Volja Božja, brađe i sestre, usmjerena ka nama jeste da kad se movite obavljaju liturgijska sabranja, dešavaju da se ne sjedi mnogo, da narod stoji, da osjeti Bovo u veđima, da u mišićima, nogu, leđa, vrata. Volje Božija da nas glava zaboli, da nam se drugo često zavrti u glavi, da osjetimo nemoć, osjetimo mučninu, osjetimo tjeskobu, ne mali napor, Dosjetimo da pokrete iz srca, iz volje, iz uma, koji nisu dobri, koji sijevaju, kao mačevi spremni na boj, spremni da napadnu, spremni udarac da zadaju i u smrti. Sve to, i sestre, ne bismo mogli da imamo kad bi u ovom hramu bile postavljene ležaljke udobne sa jastucima koji odgovaraju položaju naše glave naših leđa i se par konobara koji bi provazili kroz narod nudeći mu rasklađene napitke ili one topliji. Sat vremen, dva ili tri, proveli bi vrlo ovako, bez ikreplog napor. Međutim, vidite i sami da nije tako. Nema ni ležaljki, nema ni konobara, mora da se stoji, ako hoćemo da budemo ovdje, da se stoji u mjestu, Sat, dva, nekad i više. To je, braće i sestre, gospod kroz crpu. Tako nam je, sve treba da znate, da su u drugim hramovima, nažalost, više narodne sabijeva. Ako ne znate, raspitajte se malo, pitajte one koji su bili i vidjet da tamo navode više nema. U kvazi hrišćanskim zajednicama narod se više ne okuplja. To su postale obične parade i maskembali. Nema više molitve, nema više bogosloženja, nema više stajanja. Tužno pogledati, tužno i naporno prisutan biti u takvim kramovima. Zato su prazni, zato... Navod masovno prelezi iz hrama u iz hrama u koncertne dvorane, iz hrama u futbolske tribine, u futbolski stadion. Pravoslavna crkva danas očekuje od naroda da ispoštuje dar Boži, da ispoštuje žrtvu Božiju, tražeći za početak fizički napor, tjelesni truti. I zaista, braće i sestre, i oci, učitelji naši govore da prvine pokajanja, iako potiču iz dubina bića, treba da se projave na tim prvim stepenima u tom fizičkom trudu. Zato i u crkvi pravoslavnoj vidimo da treba uložiti i fizički naprav. I tako reko Osjetajući da u našem tijelu, da u našoj duši postoje i neki suprotni vjetrovi i kontra raspoloženja, primjećujemo da postoji problem, da postoji bolest. Ako nam je u hramu neprijatno, brađo Isasa, ako nam je u crkvi Hristovoj teško, mučno, dosadno, onda zaista postoji problem onda zaista jesmo bogesni evo danas sabrani nismo uzavut došli braće i sestre iako se vrti u glavi iako je ovo stajanje izuzetno napolno, izuzetno teško do osjećaja mučnine do vrto glavica, do padanja u nesvijest, ne treba da se zbunjujemo i ne treba da odustajemo, jer došli smo na pravo mjesto. Mjesto, hram Boži posvećeno vrijeme koje će nam ukazati na problem, ukazati na bolest, ali i lijek dati isjeljenje, braćo i sestre, darivati. Onaj koji isjeljuje, onaj koji svjetlost pušta iz sebe u našu tamu, jeste Bog naš, braćo i sestre, spasitelj naš, Bog Avramov, Bog Otaca naša, Bog i svetog Otca našeg, Vasilije Ostroškog svodotvorci i silite Treba da znam ugrađeni sestrini na današnji dan da podbuđujemo da je raznik Svetog Oca našeg Vasilija sadrža raznik crkve božje da dana crkva i slobodno možemo da kažemo zašto da nam dobra je prilika Сегодня наш праздник победы православия, победы православной веры, православной церкви, православной побожности, православного гначи на живота, православного учения, православной мистики, православной аскетики, православной догматики, речию обеда православља над svim положено браћу и сестрама свим важним учењима важним учитељима важним верама важним идеологијам а свято се одржано у чудесној вечнотости свеца Божије Василије Устрош I Gospod ga je postavio na ono mjesto u ostroškim sjenama da svedoči upravo tu istinu braće i sestre. Moramo biti vrlo pažljivi jer od nas koji živimo na ovim prostorima tražite se mnogo više jer nam je mnogo i dano. Od svih i sestri i Sveti Vasilije Svjedoče da je Bog zaista postao čovjek, da je zaista duhom svetim, životvornim, prisutan u crkvi i da sve što je rekao da je istina. Sva obećanja koje je dao ljudskom rodu da se ostvaruju u svim onima koji su riječ pažljivo čuvi, I riječ poslušali, riječ primili i u srcu svome držali i osjetili da u toj riječi zaista sadržana sila Božija, svjetlost i snaga, moć Božija. I mošti svetog Vasilija ostroško, čudotvorne mošti, ili ako je možda lakše zarazumjeti, moćne kosti. Kad kažemo čudotvorne mošti, mi mislimo na moćne kosti. Kosti koje istaču iz sjeljenja, braći sese, od svih bolesti i tjelesnih i duhovnih. Kosti od kojih se boje nečisti duhovi, od kojih drgte demonske sile. Dakle, te kosti Svjedoče da je i Bog naš braće i sestre primio plot, da je postao čovjek. I istina svetog Ostroga, svetog Vasilija Ostroško, jeste istina pravoslavne vjera. Istina pravoslavne pobožnosti i vjeraj da je Bog zaista postao čovjek, da je umro i da je vaskrsao. I jedan od snažnih gelera te eksplozije života gelera, koji kad pogodi ne ubija, nego život daje, jeste i ostroški kivot. Kivot, braća i sestve, svetinja koja je Bogom dana I tom velikom eksplozijom ljubavi, milosti i života usmjerena na sve ljude. I ko zna, a Bog zna, koliko je ljudi ranila i podstakla na ljubav prema Bogu. I danas, braće i sestre, sveti Vasilije, svojim imenom, svojim primjerom, svojom silom svjedoči pravoslavnu vjeru kao maluko u crkvi našoj svetoj vaserenstvoj. U njegovom svetom anastiju, u njegovoj svetoj crkvi, njegovoj i majke Božije, gdje je posvećena vavedenju, presvete Bogorodice, sve je, braći i sese, reče. Onako, U malom prostoru sve rečeno, samo ako pašljivo pogledamo. Unutra, braćo i seste čoveka duđe, primjećuje sveti oltar, u oltaru sveti presto, časnu trpezu, pribor neophodan za služenje svete liturgije, Dakle, sveto jevanđelje, putir, diskos i sve što je potrebno za svetu liturgiju, obratimo pažnju, braći i sestre, i knjige neophodne za sveto služenje, hleb, odnosno prosvoru i vino. To je, braće i sestre, sve što nam je potrebno. Naravno, potreban je i ambijent u kome će doći do djelovanja, u kome se dejstvo Božje projavlje, a taj ambijent je pravoslavna crkva, pravoslavna vjera. Uzerši, braće i sestre, putir, sveto svetojevanđerje, Da ga uzme neko od sektaša ili od jeretika, odnese vino hvera, sveto evanđelje, uzme bogoslužbene knjige, odnese sa sobom u pogrešan smjer i pogrešnim putem sve ono što u pravoslanoj crkvi pokreće nebese i izaziva velike duhovne potrese i velika i strašna svešteno dejstva, mislimo, djelovanje Boga na čovjeka, bilo gdje izvan pravoslavne crkve, nema silu i nema djelovanja. Dakle, kad smo rekli i naglasili Ono što je potrebno da imamo za svetu liturgiju, mi smo mislili i opet podvlačimo sve u ambijentu pravoslavnog hrama i pravoslavne vjere. A onda, braće i sestre, kad dođe do dejstva koje primamo kroz svetu tajnu, krštenja, miropomazanja i svetoga pričešća, Vjerujući u Nakon kako nas cijeli pouči davujemo da, da ispovijedamo vjeru kako su je ispovijedali i naši sveti preci sveti oci da ispovijedamo vjeru onako kako je sveti Vasilije ispovijedao kako je sveti otac naš Sabo ispovijedao kako su je u naše drevne ispovijedavi sveti oci I učitelji Nikolaj, ravno apostolni Žički, Vladika Jokritski i sveti Ava Justin Ćelijski, kako je ispovjedao prepodobni i novo javljeni, ostrošni monah Simeon Dajkopski, čudotvorac, kako je ispovjedao i za nju spreman život da da ne jednom, nego milijon puta Sveti Petar Cetinski, kako nas je učio i sveti Arsenije, drugi arhijepiskop, srpski osnivač pećke patrijačije i naslednik svetog oca našeg sale. Dakle, da ispovidamo vjeru kako smo je primili od samoga Boga u koga vjerujemo i da tako vjerujući braci i sestri, I u skladu sa vjerom živeći. Trudeći se da živimo u skladu sa vjerom. Jer kako uči sveti otac Sala, zavod nam dobra vjera ako nema djela usklađenih sa vjerom. I zavodi dobro djelu ako vjera nije dobro ako je kriva, ako je pokvara. Nijedno ni drugo ne spasava braćni sestri. Nego dobra vjera čista, pravoslavna, dijamanska vjera, braćo i sestre, i dobra dijela u skladu sa vjerom. Kako uče sv. apostoli, vjera koja ako uz ljubav dijela, uz ljubav prema Bogu i prema bližnjem. To je, braćo i sestre, ono što spasava. I sa takvom vjerom primati svete tajne Čudesne svete tajne tijeva i krvi. I pričešćujući se u pravoslanoj crkvi, bilojići pripremljen za tu tajnu, dobrim životom, čistim životom, evanđelskim životom, ne samo nekim poštenjem koje je odvojeno od Boga, jer takvo poštenje, braće i sestre, ne postoji. Dobar čovjek, Ne postoji odvojen od dobrog Boga. Zdrav čovjek ne može da postoji ako je odvojen od izvora zdravna. Toga bližnji prevariše, toga ordenjima, pohvalama nagradiše. Nema dobra izvan Boga, brađe i sese, nema istine izvan Boga, nema zdravna, nema života izvan Boga. To treba da znamo, braćni srst, to treba da nam je jasno. A da bismo znali i da bi nam jasno bilo, ili možda još jasnije, evo sveca Božjeg pomoć. Evo njegove svete te mošti svjedoče kakva je sila prave vjere, pravoslavne vjere, kakva je sila krštenja i života, kojim se kreštenje poštuje kad živimo u skladu sa kreštenjem, kad živimo silom koju smo primili u svetoj tajni mirokomazanja i kad poštujemo Boga pričešćujući se njegovom žrtvom, njegovim tijelom i krvom u svetoj liturgiji, u svetoj tajni pričešća, oko koje smo si i danas ovdje sabrali, oko koje nas sabra sveti otac, naš Vasilije svojim praznjim. I silu, braće i sestre, naše crkve, silu našeg Boga, silu vaskrsenja, Boga čovjeka, evo imamo u kivotu ostroško. Sjelijujući moški svetoga Vasilija ili klanjujući im se umno sa fizičke prostorne udaljenosti, mi se, braće i sestre, klanjamo Bogu koji je divan i živ i svet i moćan i silan u njemu. Hvanjajući se svetome kivotu, mi se hvanjamo vas krasvome gospodu. Hvanjajući se svetom kivotu, mi se hvanjamo svetoj vjeri pravoslavnoj. Hvanjajući se svetom kivotu ostroškom, mi se svim svetlim otcima naše crkve. Hvanjamo se svetlim učiteljima koji su učili svetoga Vasilija kako da živi, kako pobožan da bude, a da to bude dobro, ispravno i sveto i moćno, da ne bude lažno, da ne bude naopako. Hranjamo se svetim apostolima, hranjamo se majci Božjoj, hranjamo se svetim angelima, hranjajući se svetom Vasilijom mi se hranjamo trojici jednoslušnoj životvornoj i nerazdjeljivoj. Klanjamo se, braće i sestre, jer je Cveti Vasilij Ostroški učite pravo vjerija i veliki zaštitni čiste pravoslavne vjere, ali i pravoslavno življenje da bi smo primili sivu braće i, sljese, i blagoslov svetog Vasilija Ostroškova. Nije dovoljno samo poštovati ga. Važno je i biti poslušati njemu kao našem pastiru, slušati njegov glas, slušati njegovo učenje i sledujući njegov način života. I kako smo, Ostroška crkva nas uči šta je potrebno da bismo nasvijedili život vječni, da bismo bili zdravi i vječno živi i vječno blažili. Dakle, sveti oltar, braće i sestre, i kad god idemo gore, uvijek pravimo jednu te istu grašku. Iako je primitimo opet sledeći put kad ođemo, Opet grešku pravimo. Mada suštinski to i nije greška, ali onako e, grešimo u poredku stvari. Kad se uđe u crku gdje su mošti svetoga Vasilije, idemo pravo na njih. Međutim, centar braća i sestre je sa lijeve strane, sa naše lijeve strane, a sa desne strane kivota. A to je onaj metalni ikonostac i iza njega sveta trpeza, svetio utad. Tamo se, braće i sese, prvo treba pokloniti, pa onda prići svecu. Jer tako bi on volio, tako bi on htio. I tako je mnogo bolje za nas... I kao posljedicu imamo bolji doživljaj i sveca Božijeg i ono što je njemu mnogo važno, bratvi i sestri. Bolji doživljaj vjere pravoslavne i crkve Hristove. Taj liturgijski doživljaj. Da znamo da je presto bratvi i sestre, svet Antrpeza. Da je to izvor, da je to istočnik besmrtnosti. A kao pogovor, svešteno dejstvo koje se događa u svetoj liturgiji imamo svece Božije imamo kivote koji nam nose život i moć daju ali vrlo važno da ih direktno povežemo sa svetim prestom. jer mnogi braći i sestre upadaju u zamku vjere koja nije pravoslavna poštujući sveca odvajući ga ...pod izvora svetinje, odvajući ga od svetoga prestove. Kako možemo poštovati jednog episkopa pravoslovne crkve, jednog učitelja svete vjere i svete pobožnosti, ako ga ne dovodimo u direktnu vezu sa svetim prestolom sa svetim žrotvenikom, sa svetom liturgijom? Sveti Vasil je, braći i sestre, snagu primao upravo kroz služenje svete liturgije, kroz neprestano pričašćivanje svetim tajnama tijele i krvi. I kaže se u njegovom svetom žitju da kad je obilazio narod, nije praznoslovio, braći i sestre, nije praznoslovio, nije se bavio citnim temama, nego je služio svetu liturgiju prizivao narod na sveto pričašće, htio je da mu uvije silu, ne ljudsku mudrost, nego silu Božju, Božju silu i Božiju premudrost. To su radili uvijek sveti Arhijereji. Što su bili svetiji, što su bili Bogu bliži, sve je njih manje bilo. Pogledajmo samo svetoga oca Savo. Malo što ima braće i sestre. Imamo njegovu besjedu zapisano a ona je sva satkana od Svetog Evanđelja i od apostolskih poslanica i od učenja Svete crkve ništa svoj nije imao da kaže što je govorio gospod, on je turivao narod, na šta je crkva pozivala i on je pozival prosto nije imao ništa više svoje da kaže nije ni želio jer je znao da je u riječi Božjoj u tajnama crkve Pogotovo u svetom pričešću sadržana ogromna sila, Božja sila. Samo je jedno traži od naroda. To i danas traži sveti Vasilije pogotovo danas, braći i sestre. Jer današnja vremena su po mnogo čemu slična vremenima u kojima je on djelovao. Mali i danas djeluje, ali mislimo na vrijeme kad je stolo oko episkop na ovim prostorima. Dakle, pozivao je narod da drže vjeru pravoslavnu bez ikakvih kompromisa, poštujući vjeru svakog drugog čovjeka, ali da drži vjeru da je ne miješa ni sa čim i ni sa kakvim drugim učenjima, koliko god ona na izgled bila bliska učenju pravoslavne crkve, ali ako se apsolutno ne poklapaju sa njom i samim tim ne budu pravoslavna da se to učenje ne samo ne prima nego i ne dodiruje kako uče sveti oci sveti apostoli, sveti kanoni crkve zabranjuju braće i sestre da se svako umovanje koje nije prožeto duhom istine koje nije pravoslavno dodiruje to je odstavljeno. Jakim muževima, koji imaju jak um i jak duhovni imunitet, da istraže ta učenje ne bili naod na vrijeme upozorili da ne diraju, da ne jedu. A narod da se drži simbola vjere, da se drži svetih praznika, da se drži svetih tajnih, da se drži sve liturgije i da živi u skladu sa voljom Božnjom. Da živi dobro, evanđelski dobro, čestito, evanđelski čestito, da se drži postova, da, da ne krade, da ne laže, da ne bude nasilja, da ne bude mržnje, da ne bude uopšte tog strasnog načina života. Da uložimo tu koliko je do nas, a sila broća i sestri, zapamtimo to, sveti oci i naša sveta crkva. Oni i uopšte ne traže silu od nas. Niđe nećete naći da se traži sile, da se traži moć. Gospod to ne traže. On od nas, braćo i se ne traži. Sve da shvatimo da smo bovesni. I da smo grešni. To Gospod traže onak. Nikakvu silu, nikakvu paradu, moći znanja, mudrosti i bogatstva. Nemojmo to, braćo i sese. Jer tek da budemo Bolesni, tek nemoćni Nemoćni, tek bijedni Silomašni, ružni i nikakvi Pa će pred gospodom Pred kim su i nebesa Nedovoljno čista Da se pravimo mudri i čisti I angel i braćo i sestre Ne mudruju Nego slave u strahu Božje Serafimski um Ne napreže se Da sazna da prodre Nego slavi Boga, u strahu i trepetu. Tako i mi, braće i sestre, trudimo se koliko možemo i onako kako nas crkva uči. A silu će Bog da da, braće i sestre, silu će Bog da da i preko svetih otaca naših, svetih kivota, svetih moštiju i njihovim velikim molitvenim zastupništom. Iznad naš, i sestre, iako mi to ne vidimo, nalazi se veliki pokrob, molitveni pokrob svetih otaca, veliki molitveni štit svetog oca našeg Vasilija Petra, ovaj prostor, braćo i sestre, nego sad je to drugi problem što mi ne razmišljamo na taj način i nismo na toj životnoj ravni, nego smo sa krticami pa colima dolje. Pa onda tražimo da nas brane i i raznim drugim oružjima što je smešno jer iznad naših umova nalazi se veliki bogoljubatni pokrov neprobojan za sile tame iz duhova ispod nebesa ali od nas se da traži braće i sestre da učestvujemo da se rađujemo kako da teštiti Sveti Vasilije ni postojima Nemaš pojma kakvu vjeru. Želo da pitamo nekoga, braćo i sestre, oprostite na smjelosti, nije zlonamjerno. I ovdje kad bi pitali mnogi od vas, ne bi imali pojma kako vjeru da ispovijede. Mnogi od vas ne znaju simbol vjere, da ispovijede vjeru svetoga krštenja, da ispovijede vjeru svetoga vasilija. Mnogi od nas i ne postaje kako treba, mnogi od nas ne žive kako treba. Mnogi od nas su opterećeni velikim teškim i smrtnim grehovima, a nema pokajanja. Mnogi od nas ne poštuju Svetu Crkvu, ne poštuju svete zakone Božije. Mnogi od nas ne vjeruju kako treba. Mnogi od nas u mnogo čemu braću i sestre ne valja u redu to treba priznati. Pa će svetac da pomogne, ne on, nego svi, da se popravimo. Ali ako ostanemo u Ne nemojmo očekivati, braći i sese, pomoć. Mnogi od nas je ne pričaštio kako treba. Mnogi bi htjeli da se pričaste, a ne mogu tako kako su raspoloženi. Tako se pričaštje ne daje, braći i sese. Pričaštje je svetinja i traži svetoga. Ne mislimo o bezgrašnogu. Jer je svetac bez greša. Svetost je nešto drugo, braći ses samo je Bog bez grijeka. A svetite, nije čovjek bez grijeka. Sveti su sebe smatrali najgrešnijim ljudima na svijetu. Proste su se otimali ko će da bude prvi. Pa jedno, Pavle, Bog mu dao snagu pa drži tu poziciju prvoga grešnika i ne daje Od kojih sam prvi ja, kaže aposlopavljiv sebe, od svih grešnika, to je sveto braći i sestri. Tako da, kad čujemo vozbaz, svetinje svetima, ne misli se na bezgrešne, nego na najgore, na najgrešnije. Misli se na one koji sebe smatruju najgorijim. To je svetinja, to su svetitelji braći i sestri. I Sveti Vasil je sebe smatrao grešnim čovjekom. Sveti Sava grešnim čovjekom sebe smatrao. I to mnogo grešno. I to mu je dalao usilu da iseljuje i navod od grijeha da liječe. I mi, braćo i sestre, ako hoćemo sveći da nam pomažu, moramo grijeh da prepoznamo u sebi. I moramo da tražimo pomoć ne od sebe i ne iz sebe, nego od Boga. A najveća pomoć, braćo i sestre, nudi se i daje upravo na ovaj način, kroz svetu liturgiju i kroz svetu tajnu pričešće. Ali zapamtimo nešto, ko krene da se pričešćuje, braćo i sestre, za njega se životni prostor služava. Ne može pričešće i sve ono što bi mi htjeli, što se nama dopada. Taj lepršavi način života. Ne može to, braće i sestre, Date je svetinje, date je krv i traži se put uski, put sveti, put odvižnički, put svetih otaca, put svete pravoslavne vjere. Zato, posklajući praznik svetog oca našeg Vasilija, radujemo se, braće i sestre, što nam crkva svjedoče i svoju moć, što nam daje hrabrost, Što nam uliva nadu, što izgoni strah od bilo kojih neprijatelja i što ukazuje koga treba da se bojimo, da se bojimo Boga i da se plašimo grijeha koji nas od Boga odvaja. Ako ne bi grijeha bilo nama, brate i sese, mi bismo srcem osjetili strašno prisustvo Božije. Mi bi smo srcem osjetili da je Bog nama bliži nego što je vazduh koji nas okružuje. Da ga ima više nego što ima vazduha koga evo još uvijek ima u izobilju. Kad god da udahneš, možeš da udahneš. i na nozdrve ili na usta, prosto dišeš komodno. E Bogom možemo da dišemo još komotnije bratvi i sestre, ne na nozdrve ove fizičke, nego umnim, umno-srdačnim disajnim organima. Umom, odnosno pažnom da udišemo bragodat, a srcem kao prućima da osjetimo vazduh Carstva Nebesku. To je ono što nam crkva pruža, to je ono naš nas i sveci Boži sveti Vasilio ostroški pozivaju, opet naglašavajući da je to moguće Samo u okvirima svete pravoslavne apostolske vjere, u okviru jedne svete saborme apostolske pravoslavne crkve, na što je Sveti Vasilije i tekako insistirao braće i sestre i dan danas insistira. Nemojte se izbunjivati kad čujete da isceljuje i druge. On isceljuje braće i sestre ali gubavac kad ga isjeli treba da pita koji je ovaj što me isjeli narkoman koga bukvalno na dodir isjeljuje od ugogodišnje zavisnosti pošteno je da pita koji je ovaj što me isjeli i dobit odgovor odmah će dobiti odgovor to je sveti vasilije ostroški, episkop pravoslavne crkve Hristove, veliki čuvar svetog predanja, veliki čuvar svete pravoslavne vjere. I onda pauza, tišina i čekanje odgovora. Tamo će je zdravde braće i seste do dirnog srce, tamo gdje je čovjek zaista željen zdravlji vječnog života, logično je da će prići i postati član te zajednice koja ga je iscijelila. Njega, njegovo dijete, njegovo uma, prijatelja rođaka, prižnje. Jer to je najveće dobro najveći dar za njega. A ima još više da mu se daje ako hoće i ako vjeru primi. Jer isceljenje fizičke bovesti u odnosu na sveto to priče, braće došto različita stvar mnogo je u boljoj poziciji čovjek koji je teško bolestan koga pričješćuje sveštenik u bognici, na odru koji prima svetinu tijela krvi od mnogo zdravih i sese od zdravog koji je izvan crkva, koji ne može da primi svetu tajnu krvi a niko nije kršten u pravoslavnoj crkvi ne može da se pričašćuje. To na uči sveti Vasilije i od nas, broći se, se traži da prije nego što se njemu poklonimo, da se poklonimo Bogu njegovom i Bogu našem kroz svetu liturgiju klanjajući se svetom prestolu, klanjajući se pred svetim putirom, pred svetim evanđeljem, kvanjajući se pred blagom, voljom Božijom, pričešćujući se u strahu Božije i sa nadom i ljubavlju i živajući kako treba i onda da priđemo i da mu se poklonimo i zajedno sa njim, braće i sestre, zajedno sa svetim Vasilijem da slavimo Boga našeg Otca i Sime i Svetoga Duha Trojicu jednu sušnu životvornu i nerazdelivu amin bože daj